Astrenena dugu eta astrenero egiten hori dugun bezala txek, gaurko nereo arso bidarsuko hitzara jo behar dugu. Urkoetxe beste eka Bai, ikaso urte. Egozendom. Bai, darki, darki. Bueno, pasatudakoak eta datuzenak dizkigu urko, que hori hartunetik kasiko gehal hartan zikluturista zik, zik, taldeak ezkatu eta dago, zein izan niretako txidun horretza probarekin. Bai, da, bueno, azken urteetan, ba, finanziazioa, ah, bueno, asko, jetxigin zaila hartan zikluturista taldeko hei, eta, bueno, dute ba, ja lista honetako e, txerindu proba, ba bueno, erriskoan egon daitekela eh? Aurten bai ingutela, jaitako txerindurako proba klasikori izan diren er, ba bueno, ez tun jaitak klasikori, bale, bada, ba bueno, bitako bat txerindu naiz proba eta ta bueno, aurten ingeute eta aurtunga pasata, ba 20 emarte dute, ba bueno, horrek usteetarako ze finantzia sortu dituzten jakiteko eta horren arabera, ba bueno, proba egin edo nola egin, era ukitzeko. Uh -huh. Bueno, esta... Ai, aurten bai, aurten eh, karaez ohiartzun senidetza elkartea ak antolatatu karaez Hau dira karen zera, e, alain egoten oi hartzu harrak, elduak naiz e, nagusia joan egitezken, ba, bueno, oi e, hartzun txen institutatagoen herri hartara, eta, bueno, e, esperientziak egitek hartzulkatzeko eta, bueno, herrien arteko luturain hartzeko, ba, ekin bine izango da beste bine da, aurten e, egingo dena. Mm -hmm. Bueno, eta herriz aratuko dugu, lehen zara goaz, herriko kale argien gaineko kezka agertu du alderdi sozialistak. Baila da, alderdi sozialista den dara bera, ba, bueno, e, nestea eta aliberean baburon diru aurretzeko eh derezko gobernuntaleak baimiatzkaletako kalerariak ikendu nahi omen ditu gauez eh zeazki arabera ba, lau kaletan kendugo kale kare harri hoiek bueno hitzak e, e, alkatearekin hitza indu eta hori bueno, gehurtatu egin du eh eta gehurtatu gehurtaterrein esatu ba hori herritarren artean alarma alarma sortzeko e, adrespen izandara e, sozialistek egin dutena adrespen horiek alarma sortzeko izan direla eta herritarren gobernuntaldearen kontrako basearria sortzeko eragiten eragindako, ba, adilazpen direla Hortuan, ezurtatu egindu hori lezuko dalak, e, baiztatu eginduena da energia horrezteko bain bat, ez, norri, abia jarri dituztena, tartean artean kotxuma basuko bombia jarri, edo zemakalea argitan, ba, bueno, energia optimizatzeko norriek e, e, e dituzte, baina ezurtatu egindu zein bate hauzotan, e, farlora kitzariko dituztenik, gauez. Mm hau, -hmm. Bueno, eta marcha onean doaz udaleku irekiak. Ah, ja, nada, es onere udaleku irekiak ite nahi dira egunkaurrek. E, Part hartzen dute bertan eta bueno, e, marcha onean doaz e, joan den astean bertako harturadurak itari esanekoaren arabera. Eh, zenbarra dago ere lezoko udalaren webgunean mitadte ez da udaleku irekien jarraipena egitekela bertan dorako egunero egunero udalekoren arrazkiak eta komentarioak. Eta bueno, ba gurosoak jakini badute haurrak zertan da biltza udaleku irekietan, ba bueno, irekien, begunera, daitezke, ikusteko no la no Bueno, eta Errenteria horretan hau ez nekin ze zer pasara txipinazoeekin. Bai, eh horren Errenteriakoa jaietako ba eztako txipinazoa ba alabarkako emango du, eh. 30 urtobe ditu alabarkako danborrak eta hori nolabaitu mentzeko, ba bueno, egitea, ba, bai bendu duten ba ze gobernualdiak eh parta una ikaskideraude eta bueno, artean batek baizin egona sortu du herriko dokumental den e, artean izan e, bere garaian e, kide horrek e, danborrada hori zuzentzen zuen eta eh antzaledenez bueno, e, e, ba bueno, gizolo horrek erabaki zuen emakume ez ezatela parte hartu eh danborradan, albarralgo danborradan, bera zuzendari zen e, gara joidan. Oren horrek eragina, eragina izan du erriko imate sektoretan, eta batez ere makumetaldeetan. Eta zentsuratu egin dute pertsona horren presentzia etxupinazuan. Ikamika hor dago, e alarbako dan probako ki da kotaguta txupinakoa eh larumatean larumatean esiko dira baina eh ndorko duen doan zarantza dago dan porrak eh beteko du hori arpikatu nahi dut baina zarantza dago duen eta bueno eh, kezka hori azaltu eh, dute emakumeen taldeek mm -hmm. Bueno, eta herromeria alguna eginduten? Bai, larumatean eh herren egunaintzen da zarromeria alguna herrentanean eta bueno, noite esateko, ba jaiena edo ba arrakastatxo izaltzen eh, berdan egun gadan za unka musikari bildu ziren eta bueno, giro giro politzaltsen harrentanean larumatean eta bueno, eh, Ma giro dago arrere de urte Eta pasaian e, gaur patroiakin amaituko dira Trintxerpeko jaiak. Bai, da, e, jaietako egun handiarekin bukatuko dira Trintxerpeko jaiak, eh, Carmengo Amaren e, egunarekin. Eh, ostiraren hasi ziren festak eta eh. bueno, eh, ohiko baino eh izango dira festan, ba, bueno, festan ere eh murrizketek ziragina dutelako eta kasautan Trintxerpean ere, ba, bueno, egun gutxiago baliatu dituzte e, festa patronalentar leko. Hala ere, hala ere, gaurren batekin daude, eh, Orentzia Amabitán, ba, bueno, e, arrantzaren orrimenezko mesa mesa nagusia bilduko dira Trintxerpetorrak eta arraza aldean arraza damarratelakoa da, da barundetako kaletatik zehar. Ordan eh e, gaurko gau, martebizan bukatuko da. Eh festagiriak lortzen, ba zu, e, Susko zezenarekin eta bueno, e, pasaieko pasaieko jaien siklo eh gisterren, ba, bueno, jaiak bueno, horrengo jaiak izango dira, Donibaneko Santioak, eh ustailaren bukaera. Uhum. Eta udalak argi berdea eman dio lonjaren egitasmoari. Bai, hala da, eh hor izango zegoen, ba bueno, egitasmoa izango zegoen, diseinuzko ezko egitasmo bat, eta bueno, e, bertan eh pasaioko porta kai e, bat e, baldintza jarri zituen. Barrentza horiek ez dituzte unartu pasaioko delaekoak eta bueno, e, diseinu orizindararen alde egin du udalbatzak hala deudal bat zakesan duvamo, ba, bueno, diseinu original horren obrak eh jarraituko dituela, bertotiko bertara jarrituko duela, aldaketarik ona zaidin. Orduan kondena ezten udalur bat rengitzen utel, pasaineko eta iao batez unhaztut zuten, ba, bueno, paseako lonjaren, eh, San Pedroko garrantzaleen lonjaren diseinua. Baina, eh, paseako gudalako berruztaldeak eh, egun ezagun jarretuko ditugoprak eh, ikusteko portuaren eraginik ez dala egongo lan horietan. Mm -hmm. bueno, eta, datozenetan, urko, eh, bueno, esan berdugu, e, asteunetan ez dela izango Euskal Herriko bige, bigarren kopako final lehorrentako partida. Izan ere, akatz bat eh, egunda eta partida abuztuaren. Hogeita e, batean izango da, beraz eskatu digute, hoi hartzungo udaletikan, e, bidabiltako oharra ezkaderatzeko, ez ze ez dela aste honetan, abuztoren hogeita batean baizi. Bai, ba, ala da, nik elogarra ikusi dut, eta, bueno, uste honetan aste honetan iteko azielela partida hori, baina ez abuztoren izango da partida hori, eta, bueno, ba, horrengo batzutareku utziko dugu, ba partida hori, ez partida horretan, e, Euskal Herriko Koparen, e, Bigarriko Kopako finala horretako partida izango da, eta, bertan, nertuko dira, ba, hoi hartzungo fogo taldean, zuko hemen zanarra eh aburtuetan izango da partida hori urtzi. Hori Eta eh ostegunean zozkatuko dituzte olaldeko etxe tasatuak. Baia la da, ostegunean e, udaletseko araiten oguean nor dago fita, eh? Eh olaldeko tasatuak bertan zozkatuko dituzte eta bueno, aurreko ostean zenbakiakaren baratu egin dituzkieten main eta onartutakoek eta ba, bueno, ostegunean eh bozetan dakatezita oihartzu araitek eta izena mantenek eta onartutakoek, etxe tasatu horiek eh duteko gustatzen jakiteko. Uhum. Bueno, eta dagoeneko, eh, bueno, ja mm, ari dira ororetako jaiak zu bizilan, izan ere aste honetan izango direlako. Bai, hala da, chupinazo alla ruta de la dana. Mañana horretikan etimena tengo dituzte arrentarioetan. Bilanean bertan, ba, hainbat ekitaldiengu dituzte tartean kontzertuak etchopenguneak, eta etchopengunean eta bueno, pixka tarra hasten dira, ez? Herriko festak hala izan martu datu, baina tira. Eh, dela ruta dira festak, baina ostiraldean ere engu dira kimak, eh? Den samara, den esan dira chupinazoa ala parekako, da morralako, kotako dute. Eta, e, hori, uste garen hasiko dira, ez ofizialki festak, ofizialki erdaro batean hasiko dira Eta, bueno, hortik aurrera, ba, festak jura zuzatik hauker izango gute, ne herritarrek eta kapotik etorritakoak. Mm -hmm. Egita dago oparoa izango da, ez da egita horrean e, itzak ere botako duen e, txupinazua Zuzenean urko? Bai, aurtenak horri behin dugu, erribizia eh, gutalaren ekimenak eta horzo eh, bidasoko itak, eta, bueno, zuzenan bai amegut gu txupinazoan gure webaren mitartez, errenteria.itza.info emitartez, eta ipatu barra dago ere txupinazo horretan ere baritazunak ongo dian, hazea, bueno, nesan bezala, kabia, ezea, eh, erribiziakoek, bat, dira, eh, pantalla arraldo jo ja jarriko ute kamontzum ardian, da, eh udalitzeko plaza lasartu e, zutenek, ba bueno, e, ikusteko aukera egotea txupinazoa, eh Arrantzalerriko sentenarioan. Ze musika de música, Ala ala ala. Ahora, eh, a tope, eh. No perdamago, ba, hori, osatzen nah, da, más sentzugo du un canto izango da Arrantzalerriaren sentenaria, ta ba, dungu, bizamuna, ba, eta, bueno, bai Arrantzalerri, ta bueno, za zerratikez, bueno, eskolleko gidaiera, ba, bueno, asko ba, bueno, sorten digun kantara sentenarioa. Hori da eta Kabian Anistaldia ekimena egingo dute ilaren 19 ha. hainbat herri aldetako kultura ezagutzeko. Bai hala da, Uztegunean ingutan Anistaldia, ba bueno, bertan ehzentalian e, parte hartza dutena ez e, kulturatako barozkaria bilduko dira eta beraien e, lanen berri emango dute. E, lanaren berri emateaz gain, e, hau da, rentarian, ze presentzia duten esateaz gain, ba berteko produktoak, berteko musika, eta, bueno, berteko itulak e, ezagutzeko korea de izango gute, ba imeretzian ustegunan, e, kabiara e, agertzen direnek ordan ba, uno, e, kabian, oriere, bueno, anistazunan, ma, aleko festein gute emeretzian kabiaren, hori ere, bueno, madarenenko entestupean, sartu barda, ez ere, anistazunak bermatzeko ekimenak baitaude. Uh -huh. Bueno, eta pasaian, antxuko jaibatordeak, San Ferminen, horra oso positivo egin du. Bai, da, eh Antxoko Jaibataren buruzketak izan ziren eta bueno, bisarte herriek hemen ba, ari ba, bat. herritarrek e, erantzun egin ditutela esan dute Jaibatzordeek. Bai, eh inkausa kontrolatzen baina eta entratu diren horietan herritarrek izan duten presentziagatik, orduan e, balorazio positiboa egin dute Antxoko Jaibatzordeek. Urrengo urteetan ba, jarraituko du, eh Jaibatzordeetan ere buruzketak izango dira eta bide horri ekiteko eh alainaino ingo dute Antxoko Jaibatzordeek. Hau da, e, tirugutxia gurekin, gauza gehiago entaratu, erritarrei garentzia manez. Uh -huh. <coughs> bueno, eta gauza gehiago, San Miguel Ligako bandera egin gautet pasayan igandean. Ba, ya da, eh, San Pedro en bandera hori, San Pedro Tarra Arraunen kartea eta, bueno, lehen ingoz, eh, San Miguel Liga, gau da, elkantariko eh, Arraunaren elitea, pasaian bilduko da, igandean, eh, San Pedro. Eh, urrengo estorpa da batera izango da, pasayan, eh, kasuntan San Juane kantoratua, maina hori, abuztuen izango da. Uhum. Bueno, eta gauza gehiago ere izango dira e, adibidez lezon e, Aritz Salaberria, Alkate Ojak aszeontan, hartuko du foru aldun dian, Juan Carlos, aldun zinen kargoa. Baila, konformatzez egun e, Aritz Salaberriak bertan, astontan hartuko du e, aldun kargua kargoa e, lezeko alkate izan dagoak aurreko logein zaldian denodakibuz, eratik anekendu zuten aldun zinen ingurumen eta lurro lanteloketa e, diputatu izatetik eta bueno, bero ordez, ba, oar beste, beste kide bat izango da bertan, kargu horretan, Aritz Salaberria Berak esanakoaren arabera, Aztuntan Bertean izan dute ingurumen eta Lurrande Antolako eta Diputatu Garri, Salabarria lezoharra bueno, Eta airearen kutsadura neurtzeko estazio mugikorra jarri dute? Baila da, eh, Portugalen ondoan jarri dute lezon eh, estazio mugikorra horri eta bueno, berez ere egin zen gara bat ere, Portutik datorren kutsadura neurtzea Horretik eh? zemarra dago, lezon bat dagoela, eh, estazio fijo bat eta bueno, orain, Estazio Mugiliko Horrarekin, Fihorrek jasotzen dituak, dituen datuak, ba, alderatu nahi dituzte, egin, Fila Garriak diren, ba, Estazio Fihorrek e, hartzen dituen datuak, edo ez. E, bueno, orduan, orduan, orduan, orduan, Andreon Eliburutu egiraren dago jarrita forgoneta bat, Estazio Mugiliko Horrori, dekusi berkoa zer baten dituen eta zein eragin duten datu eiek, bale, artean. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko urko, arpiditzeko Baila da, e, telefonoz de, de daiteke egitzarren arti duen egiteko. Unako telefonoz da mekita. Gati 0-B, Zortzi B, 0-B, 0-Bat. Baurko, etxe beste oarzo birasoko hitzako zuzendaria, minasker, e, beste azte betez harreta. E, egitegatik eta hurrengo arte. Ba, imeskertzu da, eh, jortiz.